А ти на цьому тихому невеличкому острівку спокою насолоджуєшся тим, що вже все позаду. Допивши чай, друг перевернув горнятко до гори дном, глянув і поставив його знову на тарілочку. Він не змінився. Ти й далі перевіряєш виробника? Все ще шукаєш справжню китайську порцеляну? Та ні, він посміхнувся. Це просто звичка. Не можу стриматись, аби не перевірити самого себе. І що? Завжди вгадуєш? Та в тому-то річ, що не завжди. Але це приємно. Іноді трапляється цілком пристойний посуд невідомих чи маловідомих брендів. Подумки завжди в таких випадках дякую дизайнерові. За те, що отримую задоволення вже від того, як маю в руках його виріб. Ти в цьому схожий до моєї сестри. Але чи задумувались ви, що більшості людям це не потрібно? Що вони не зауважують ваших дизайнерських рішень? Та ні, потрібне. Простих ніхто не навчав це бачити. Але це не їх вина. Думаю, на підсвідомому рівні ці люди також отримують задоволення. Та вони про це не здогадуються. Сестра говорить те саме. ви часом не в один клас ходили?» – спитав я, хоч добре знав, що це не так. Ми розсміялись. Бо Бог було відчуття радості від зустрічі. Наші невинне чуювання, закупи, розмови, ні про що – все приносило нам Задоволення. Тільки тепер ми зрозуміли, що насправді давно не бачились і що нам таки бракувало один одного. Дорогою додому я міркував, і з чого саме почати свою розмову? Як пояснити другові, чому зірвав його і змусив прилетіти? Іноді всі мої проблеми, переживання, емоції виглядали Незначними на фоні всього того, що люди називають життям. Видавались марними, вкраденими мої почуття до жінки зі сну, життя без якої я собі більше не уявляв. Відчував себе злодієм, адже якщо ти вкрадеш якийсь шедевр мистецтва, і навіть якщо це буде оригінал і навіть безцінний, це все одно крадіжка. Я ж розумів, що інакше не зумію. Я кохав одну і мав почуття обов'язку перед іншою. Обидві страждали. Кожен з ними страждав і я. Єдине, що моїм стражданням надавало змісту, це істинність і безцінність моєї крадіжки. Я відчув, знайшов те, що призначеним було саме для мене. Разом з жінкою зі сну відшукав другу половину себе, яка дозволяла мене більше не сумніватися в правильності моїх висновків. Я віднайшов спокій, з яким міг розглядати життя, зираючись навколо. У мені відкрилось кілька істин, про які я знав, тільки не зумів сформулювати. І я знав, що для того ж потрібен їй, жінці, зіснув. Знав, що вона шукала мене ще як я шукав її. Мені хотілося своїми долонями стерти з неї біль, страх втрати, зради, які вона пережила до мене і про які моя дружина й не здогадувалась. Страждання, які робили жінку зі сну ближчою до мене, страждання, що наче нарости на шкірі, зберігала пам'ять її тіла, Робили її для мене зрозумілішою, відкритішою. В якийсь момент я зрозумів, що жалістю, співчуттям, з яким ставився до жінок, до своєї дружини, повертав їй біль, який прагла забути. Я зловив себе на тому, що страждає замість неї, що вона воліє не страждати, вона воліє жити далі, жити, любити, кохати. Саме вона вчила мене, переступаючи через біль, міцніти. Вчилась посміхатись, коли не смішно, притягуючи задоволення,